شيطان الدرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو ويرم <تنقضى> ركته الجوهري وهو الجزء الذي لا يتجزى ورد بما تنرحمته الليله ديمهنا بيان دويم قسم لا فرد عين د پرون تقسیم را شروع کړي نو ویلیو دین منته قسم نو له یو ته مکب ویللی کېږي دویم ته غیرې موب ویللی کېږي موقبب ویللی کې د اح آین لره چېدي غې پاه اج تر کې بیا هم راغلی ووي دی غې پاه اج تحللیلی هم وي دویم قسم دی غ د پاه غیرې مب راغلی ده غیرې مورقب دی ته ویلکیېږي چې د غ د پاه اجزانووي راغلی اجای تررک یا ل نه مختلف تاابروونه راغلی دی دی ته جو هرری فر د او دا رنګ دی ته جزول لې لا ته جززا میلی هغه جز چا هغهه نور بیا تقسیم نه قبلی ندسه یو ځای باندې ودریږي چې هغه بیا تقسیمي ګنانو د دې توې لکيږي غیر مرکب زکړه دې دې فارانه اجزا تر کې دی راغلي دې نه دې دې فارا اجزا ته للي راغلي دې نو دسي اجزا ستا چې دې جوړ ورن راولي او ندسي اجزا ستا چې دغه یوته ور تقسیم کې دې دې فارا اقسام وګرځي شارح رحمت شرح رحمت الله علی شرحه لیکل دا غرض د شرحه لاله دی دی دې شرحه نه اغه مختصره سرور غرض دي اول غرض د شارح اغه ذکر کوي تعریف لپاره د جوهر فرد دویم اشاره کوي اقسام دي اقسام دي تقسیملره دریم ذکر کوي د فلسفي سوال سره هم ذکر کوي اختلاف المقامه خود اعاده شرحه موږ تاسو ویلې څلورم بحث سوال یو ذکر کوي تعریف لپاره لا جزيله يتجزا دویم ذکر کوي اقسام لپاره دی تقسیم دریم دریم دی ذکر کوي د فرض سوال صدرم ذکر کوي اختلاف المقامه حاصل دارا چې جو هر فرد او جزيله يتجزا دا ویل کېږ غزات لره لا یق بر انساه اصله چېغا بلکیا قابل لپاره د تقسیم نهوي تقسیم نه کې را نه دی د اجزا ذا تر او نه دی د دپاره اج تحللیلی وي د اصلسلام مطلب دا ده چې سومره ان سومره اقساام لپاره د تقسیم راغلی دی اغا یوم په دی ک نې جاې کېدللی نو دې تقسیم دے فار سوا سامراغلې نو دے یع چې ظاهرنه دې تقسیم دے فار اقسام چې یو شی تقسیم قبلوی ظاهرن درې راغلې دي ولیکن په نفس الامر واقع کی څلور دي زکا یو تچې می فعل راغلې ده د ویم تقسیم وه می راغلې ده دریم تقسیم فرزي راغلې ده خو کسرائی نقص الامر سو گوری نو دغه اقسام به اسرهاد صلور دي زکاة تقسیم فیالی دی پارد و قسم دی یو تاوی لیکی گی تقسیم فیالی قطعی دویم تاوی لیکی گی تقسیم فیالی کسری دریم تاوی لیکی گی وحمید صلرم تاوی لیکی وجه فرزی و وجد حسر پدی صلورو کله په یو ش کې تقسیم راغلی وي نو دا به یا په یادې بار د خارج سره وي یا به نه وي که په بار د خارج سره تقسیم په یو ش کې راغلی وو نو یا به ف نف دلی سره وي او یا به په تصادم مې شلی سره وي که چېر ته نفوس د عالی سره راغلی وو نو د تهویل ل تقسیم تقسیمفیلی لکه مثال تور ور بندې په زلګل بګاهته داوت کړی نو اوس یغه میوي را وړی دي په منړې چاړ راو اخستله هغې بندې کې خو دله په من بندې ب لړ نه نو مخکې یوه دا وه او س دوه حې تر نه جوړې سی تقسیم په دی کې راغئ مخکې دغه مجموع یو شي اوس په دی کې تقسیم راغې د حې جوړې سی دغه تقسیم په خارج کې راغلی دا په سرګو بندې معلومیږي او په نف د علی سره راغلی ده نو دی ته ویل کېږ دی ته ویل هغه تسیمي فيلی ق او که په اعتبار دته ساادې شهید د سره په خبره بندې پوه شو نو ل کمثال تهور بندې د خدعوت کړی د ملګر ټ نه چا خیر اوو خالی په د ټیکله بندې نه خلاصږې نو د ته او چې روپې خو ټول په د غغه نه خ کوي پ رااخ سره په د دی والی سره په <وزنان> خبره باندې پوه شو هغه په لاره زره زته سهوله نو اوس په هغه کې د مختلفو حصي ته پیدا شو دي مخکې یو شی وو اوس په دې کې مختلف ټوټې پیدا شوګنه تقسیم پدې کې راغې د لاوجدې هغه ته تصادم شېدې ده نه ده چې سخت ټکراو دی یو شی لبل سره راغې نو پدې کې مختلف حصي نو دې ته ویل په خارج کې رپورټګولې د لیکې نو دا په اعتبار د مشاهده شدید سره ده او که په اعتبار د خارج سره نو نو بیا د ته ویل کېږي تسیې غیرې پي نو یا به قاسم د دی دپه ووه وي یا به قاسم د دی دپارهغا اواکلوي که قاسم دې دپه ووهوو نو دی ته ویل کېږي تسیې وهمیا یا که قاسم د دی دپار ولو نو دی ته ویلله کېږي تې مې مثال ته ور بند کوم ش ک چې دغه تقم تیا ته بار دي ذهن سره راضی یا بل لقبلی دي جزئیات نو وي یا بل لقبلی دي کلیات نو وي که چیرته لقبلی نو نو بیا به قاسم دي لپاره عقل ځکه ادراک دي کلیاتو په عقل او که چیرته دال لقبلی دي جزئیات نو نو بیا به قاسم دي لپاره وهم وي ځکه وهم سره ادراک دي جزئیات راضی نو په اول شرط کې به ورته تقسیمه فرضي ویل کېږي دویم شرط کې به ورته تقسیمه وهمي ویل د دوه خبرو په حقیقت سره لږ لږ پوه شو چې تاريب دي جوهرې فردي وکړي چې جزله يا تجزا يا جوهرې فردسته وي لکهږي ودا هغه جوهر توي لکهږي لایق ول الانقسام اصله چې دا بالکلیه تقسیم تقسيم نه وي بالکلیه قابلیت تقسيم سمانه چې یو نه لري انواع دي تقسيم پدې کې نسيرات لري نو داګه تقسيم څو قسم لري چې په یو شي کې بلتونو تقسيم راځي نو چې د لپاره څلور صورتونه دي یاو یو تبیلکیږي فیالی قطعی بل تبیلکیږي فیالی کسری بل تبیلکیږي وهمی او بل تفرض وجد حصر فدل ثلورو کېدارا کله په یو شی کې حصے جوړیږي تقسیم پیدا کوي نو دا بیا په اعتبار د خارج تر یا په اعتبار د ذہن سره وی که په اعتبار د خارج تر یا په نفوذ دی ال بندي وی لکه چاکو بندي او شی کې او یا بل وجدې مصادمت شدید نه که په نفوذ دی سره وو نو د تبیلکیږي قطعی او که په مشاهده متشه جديده او ټکراو سره راغلیو نو دیت ویل کیږي ها او که د سيوت په خارج کې نو په ذهن کې دي یو شي د پاره تقسيم کاو نو دا به یا وهمي یا به وجد حصر فديدو کې دارا یا به قاسم دی دې لپاره اکلوي کچیر ته له قبلي دي او یا به قاسم دی دې لپاره وهمي کچیر ته دغه چې کومشي کې تقسیم را محل دی تقسیمه اغله کبللی دجززیات نهوو نو نو یو ته ویل کېږي فرضي بلته ویل کېږي وهمي د یا دفه سوال کوي نه سوال دا را ځي معوطری هر کله د غیر مقبب د پااره فرد واحد راغلی باره له جوو هرری فرده وروجزې لاته جزانه نو بیا خو د دی د نور نوورقصسا مونه په کار دا اوسېماتین رحمهتو لارئ دا په طریقې د حسر راوړې وی ذکر کړي وای د سی ویلې وای چې هو الجوهر الفردو نو دغه هغه کل جوهر به په تور تمثيل دا تمثيل دغه اولته ذکر کیږي چې ډېر اقسام موجود وي د هغه ډیرو نته یو نمونه او مثال راوړې نو دلته خو دې غیر مرکب دي لپاره افراد هغه په خارج کې ډېر نه دی راغلي سوال پوي شوی سوال دا راغلی دا څه هر کله دی غیر مرکب د فارا د یو تسمه راغلی وو چې اغه عبارتونه هغه جز نه چې اغه نور بیا قابل تقسیم نه وي نو دغه جوهرې فرد نه عبارتو بیا خو په کار داوه چې ماتین رحمت الله علیه ذکر دده اغه په سبیلې د حصر سره کړئ وای د سی ویلې وی چې وو الجوهرو چې اغه عبارت د له جوهری فرد نه فقته نو د کل جوهر ویلې به تورې تمثیل ذکر کړ او تمثیل خو alternator دی چې کله په یو شی کې تعداد راغلي وي دی غنړتفه یو فرد راوخلې نو یعې په تورې مثال لکه د یو نور افرادو وي نو دلته خو نور افراد راغلي نه دي دغه طریقې د حسرې را وړله چې دا راغلي دی نو که حاصل دی جواب داد چې کده په طریقې د حسر ذکر کې وی نو بیا په دې باندې سوال راته زکه حسر خو فدی کې ستنه غیر مرکب دام حصر اغا په دغه جز لا یتجزا کی نه ده بلکې د دې دې نور افرادم موجود دي لکه مثلا هیولاه یا لکه مثلا صورت راغلې ده دا نو دام لکبې دې اغا دام لکبې دې عینی غیر مرکب نه راغلې ده په دې ډول دې عینی غیر مرکب نه راغلې ده نو دې وجنه شکل دې دې حاصل په یو قسم کې نو نور اقسام موجود وو په ځکه چې ماته رحمت ول علي په طریقې ده و نه ویلې چې هو او الجوهرو کل جوهري ویلې په دې سوال راځي چې هر کله د دې لپاره نور اقسام او افراد موجودو مګا ماته ذکر کولول چې دا یو وی ذکر کوله نور به ذکر کړیو نو تاسو بلدین جواب وکئ چې هغه ځکه ذکر نکړه چې دا کتاب د متکلمینو ده فرائد متکلمینو باندې هیولا او دا موجود نه ل سل د قابلیت زیکره قابلیت اعتبار ندې ولې ندې موجود مې دی وجنه چې دی وجود دی شی د دو دوه شرطه دي یو دا چې هغه په حسره معلومیږي او دویم دا چې په یوه باندې یو دلیل اقناعي وي د دغو امور په وجود باندې د دغه دلیل امور په وجود باندې اغه نو دلیل راغلی دا مته دون به او نو هغه پر سترګو باندې دل کیږي نو چې کله خارجو وجود منسته او د مو ته دونه به هیڅ یقینی دلیل هم په دې موجوده نو دی نو دی وجنا فضل الماتن رحمت الله علی دی یو ذکرونه کوي کتهای چې په خارج کې نو او دلیلم په دې نه درغله یو بیا خوستنه نه چې دی وجود دی لپاره او د ثبوت لپاره خو دې دو طریقې وو پیدل نو بیا دغه تمثيل ته ضرورت نو تاسې بویاي چې په ټول وجود استان لکدا پرای دی فلسفه وبندل دا او متکلمینو په نسبت د دانو دی موجود نو شکل لا دي په نو نو ذکر او چې کلا فلسفه نفس دی وجود قائل او دی یو جنه اګه وړه صبرې سوی سو لري لهدا په دې باندې شکار نه واریږي بیا دا خبر چې جزء لا دا په خارج کې موجود دا و کنه دا یې چې دا مسله اختلافي ده رای دی اهل سنت والجماعات او رای دی متکلمینو داده دا. چې اینسی یو جز سی اغا نور قابل تقسیم نوی اغا په خارج کې موجود دسته زکا جوړ دی دی جسم اغا لدغ اجزا لا تتجزاو نر راغلی ایده جسم مراکب دلسنه لأجزای سیغارو لدغ اجزاو نسی اغا نور بیا قابل تقسیم ندی او رای دی فلاسفه او داده دا. اگر ايته د سي او جزء چې اګه قابلیت تقسيم نه وي دا په خارج کې نه ده موجوده بلکې هر جزء اګه قابل لپاره د تقسيم دا ولو فرزن و وهمنا اگر که دا په طریقې دي فرزيته او دي وهم سره وي دوی اي چې تا نقطه ترا خطر واخست تا یو نقطه را واخسته له نقطه څه ته ویل کیږي اخر الخصا اغه د پمنځ بندي بیل کړله بیا دغه بیا په منځ بندي بیل کړله نو د څه اندازي ته ورسېدله چې په کې بیا اغه نفوذ دی الی کار نه کاوه یغې شرایط نه کې کاوه په یغې نه بیلیدله بیا هم دویایي تپدی کې اغه تقسیم راغلی دا بیا هم قابلیت تقسیم ده ولې و دې وجنو و هم مرتمع توجه ک وه میاي چې دا ممتد ولې ممتده به دا جز دي چارې د جصم ده او جصم ممتده هه نو جز ممتد ممتد وی او هر ممت قابلې تقسیمي نو دام قابل پهسی ده بیا د غ نروستهیر معمووری غوند یو جوباتسم نو اوس غته د دغه تقسیم دی چې د دغه یو حیس ته د بیاوه هم متوج کو غ چې دا بیا قابلې تقسیم ده ې ځکه دا ممتده ولی ممت به ځکه جو جسم ممت ده نوجو د ممتد ممت او هر ممت دا قابل تقسیم ده تر غیرې های پورې تقسیم په کې را ل نو دو. دی جسم دی پارا اجزا ترکیبیه ندی موجوده بلکې جسم عبارت دی متصلی وحدانینا یو اغجوهر ما بهی القواه یو لا گواری او یو سی رب صورت گواری اخولی کن ده چې اجزا تحلیلی دی جسم دی پارا موجود دی اجزا لا اجزا غیر متناهی په دی جسم کستا بیا تقسیم ارکی کنه دی جسم ار اختلف الیوشن عبارت است یعنی اجزا ترکیبی ندری جوڑے د اجزاونه نه دراغله لکه دا کول د متکلمینو ده ولیکن انحلال و تجزئه تقسیم دی اجزا و تراغله ده دغه اجزا د غیر متناهیدین او په تدل ول غیر متناهید زکه د خایل د دیدنه چې په داس یو ځای باندې ودرې کې چې نور قابلیت تقسیم نوین او په تدل او حل سنت د اضافه خارج کې دا غموږ به مقابلې تخصین نه وی قران کریم دلایل بروش تر دي او قران کریم دې ذکر کړی دا قران کریم یی ای ایزامو ضقتم کل ممزقن انکم لفی خلق جدید الله یی شکل تاسو ټوکړې ټوکړې سه کل ممزقن په تام تفاروق او ټوټې کیدل وسره اغه تام تفاروق بداوی چې تاسو انداجی ته ور رسیدې قران کریم خو اعلی نو اغه کامل او اعلی څڅې اندازي او حتی ورسه گیي دا نور بیا قابل تقسیم بیا به الله تعالی په دوه عزاو کې تالیف راولي په دوه کې به الله تعالی جوړ راولي نو بیا به د دین یو نو مخلوب د دین او بیا تاسو هي یو نو خل سره بیا پیدا کیږي انکم لفی خلق جدید څه خبره فورسه دلایله د رشت راځي او مساله کې فائقه نه ده اختلاف دي زه ان تاسو یو قسم ذکر کړه لفاظه عین یو قسم په قرن یو یو نن شارح سلور خبرې وکړي یو ته تعریف ذکر کړه د جوهری فرض او دویمه اقسام د تقسیم بیان کړه د تقسیم د فقره مجموعه شرایطونو سودی سلور او دریمه د فلسفار وکړه چې په تاریخي د حاصل کلام ولی ونوي او سلره من اختلافه ذکر کړه او غیر مرکب نه یا غیر مرکبی لکه جوهر فرد یعنی العين الذي مراد لجوهر فرد نه هغه ذا د لایق بل الانقسامات هغه قابل تقسیم نه وي نه تقسیم فعلی قبلوی تقسیم فعلی فی اعتبار قسمین ظهرا کتعين او ککسروین ولا وهمن ولا فرزنه نتقمی وهنه او فرز قبلوی وهو الجزء الذي ذا عباره ذا لا جزءنا لا تجزا قابل تقسیم نه وي ولم يقل سیونه وی له هو الجوهر بطریقه د حسره احتياظا جانبچ کوله ورود دی اغه اشكالنه چې منع عدالت دې اشكال کې د نه مننه چې د منحصر د پجوهر فرض کې زکا به انما لا يترك بولا ينحصر اغه چې غیر مرکبي اغه منحصر نه د عقل په جوهر فرض کې په معنا دې جز لا تجزا سرابلا بودا بلکې ضروري داله باطل اولو دي حيولا او د شورت او د عقول او د نفوس مجرده ونه ليتم ذلك چې بیا د غ حصر سيسي نو دي وجنه چې نور اغه نو ځکه موږ په طریقې دي تمثيل وویلې په طریقې دي حصر سلام و نه ویلې وعند الفلاسفه فن دي فلاسفه بند لا للجوهر. وجود للجوهره وجود نه در غليله 파ره دي جوهر فردی چې هغه جزء لا تجزادا بلکه هر جزء قابل تقسيم ده په دسي وحد نه دريږي چې هغه نور به تقسيم نه تبليږي رسوکي فلاسفه وتراکب الجسم دي اي جسم مرکب ده له هيوله او صورتنا واقوا ادله اثبات الجزء